ظارکه بذاب بثو للسفر باب د پو بیان د دې کی چې سبب وي چې کله سور شي په سوړ لای او د د سفر اراده دا او سفر صرف اختلاف د سوق مطلق سفر ته سفر وي چا په کیس انداز له ګوري چې دومره میده د شرحن به تو مسافر خودلته کی سفر عام سفر نه قال الله تعالى فرمایلی دی اللہ چو چد و جعللکم من الفلک او پیدا دا کړی دی اللہ تاسو د فار د کیشتو نا ول انعام او د زناورنا ما ترکون اچ تاسو په شور لکوی ل تستو علی ز후ری دی د فار چې برابر شی پشاگانو د تم تذکورو نحمترب کوم او بیا را یاد کوي نمت درف ستاسو چې دستته مع کله چېبرابرشي پهې سرلو تقولو تاسوایي صبحبحان الذي پا کې د غزات لرهڅه لنا هذا چې دا سوور ل موږته طاب کنی وما کوناله هو مقرین او نو یو مونږ دی لر طاقت لرونکو چي دادی تابعو په انسان دومره واست چي دومره غټوخ دي تابع کید غبره مالک تابع کړي او دور طاقتور اسي دل تابع کړي د دې دور حضور شتا وا ما كنا له مقرنين زمونږ د دې تابع کولو وشو طاقتنو و انا ال ربنا لم او ویشک مخ خپل رب ته بخا مخه واپس کیغو ابا مفسرین وای اخر کې دا جمله ذکر کا وای حکمت پکه دا ده چې دا سوارلی، سوارلی حالت کې سړې په خطرې کې وی ویس نه اخر نه سورلی نو لګ مرغ راي هات کا چې توبو باسي کله سورلی اخر نه سورلی او د حالت څوارلۍ کې سره په خطر را کړي اوباز مفسرین وایي دلته ویږي ګور سوړلی خو کې خو خیرنۍ سوړلی مرایا ده کا اخیرنۍ سوړلی سره چې خلکو په کټ کې مړې او د قبر او جنازي د په ارودي په وګودي نو اخیرنۍ سوړلی دادا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله ص الله عليه وصلله مکانو زستواله بري که چې وبرابر شو پ خپلو خاریجنن ال سفرین عبار بهتو سفرته کبرهلا دریپېې ب الله اکبروي ثم قاله او بیا به دا دوواوي او دا سفر یو ډره مباره ک سبحان الذي وا كيدها غذات لرسخر لنا هذا كتابي كيدي داسورلي موږ د فاره ما كن له مقرنين او نو موږ دل را وس او تا قتلن كي وان الى ربنا علم او به شک موږ بغفل رب تخا مخا واپس کی اللهم يا الله انا بیشک کومونږ سوال کو د سفرنا نهفی سفرې نه هذا په سفر زمونږ کې چې دا بیرره و قوه دنی کوی او د پرزګاري و من عملې ما تر دو او د عملنا هغه چې ترپې راځ کېږي اللهمهنالینا لینا سفرنا هذا یا الله سان کی پهمونږ سفر زمونږ چې دا و انا ب راوند غاډی مونږ نارالن کی مونږ تل ریوالد دی اللهومان ت سواہیبو فیس سفر الله ت په سفر کې زمونږ مرګره والخليفات فل اهل او زمونږ په بال بچی تخلیفہ اللهم انی اعوذ بک یا الله به شکز پنای ستا په ذاته عالیه مو احسا د هغه سختو مشقات د سفرنا وکعابتل منزور او د حبکان د کتونا واپس راشم او چرته د حبکان واپسینی وسوء المن قلبي او د بد واپس کې دونا فل مال ول اهل مال او په له او اولاد کې وإذا رجع كل شيء وسفرنا ده الله حبيب واپس کید او قال هو النبي عبيد غ کلمات مبارک وی وزاد فيه انه هو پس کیو پکی د الفاظ سی واقول تائبونا واپس راتن کیو تائبونا توبستن کیو عابدونا او عبادت کون کیو لربنا حامدون او دا پارد رفزم حمد و ینکیو رواه مسلم دا مشکلو الفاظ ماناک ایمانا مقرنین متویقین وعثا پا فتح دوا و سرا و اسکان العین المهملا او عین ساکن دی چه مهمل بی نقضی او بی تکیلی و بی الثائل او سا چې تکی پی دی و بالمد و شدته سرده و هی شدت و اعثاست بالمد و هی النفس دا ده نفس بدلی دل من حزن و نحویهی ده خبکان یاد دی غنتی بل شیوی والمن و المن قلب و المرجع و پسکی دا عبد الله ابن سرجس رضی الله عنه روایت دې فرمایي واي رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سفر کل چې سفر به کولو یتعوذ نپنای به وخته موعثا ایس سفر د تکلیف او مشقت د سفرنا وکعبت المنقلبي او د خفکان درا واپس کیدو چلاځه دا سی واپس نشم شدماله له اولاد بار کی پریشانم والحور بادل کاون د دې تفصيل در ترسوکای هې ووې داسې رجوع د استقامت او د زیادت نه نقصان تا والحور بعدل خور اباده کراری والحور بعدل خور پنون اورا دواړو سره دی اے دوا پسې نه دی استقامت او زیادت ده حال نه نقصان تا ودعوه المجلوم از ستا په ذات پنای غوړم د خیرو د مزلوم نا یکه د مزلوم خیر ډېر خطرناک دی پدې کې کله و خولګي خدای خیره لګي وسوء المنظر في الاهل والمال او ذا بد كثونا ذا بدمنظر نہ په اهل مال کې رواه مسلم ها کر او هو في مسلم دارنګه وی دا په صحيح مسلم کې د الحور بدل کون فنون شرع پکدا رواه الترمذي او النسائي دارنګه امام ترمذي او نسائي دا سیکنی و هغه قاله ترمیزوه یوروا وَكِلَاهُمَا لَهُ وَجْهٌ همماله هو وجهون و کارور پره سرم دی دواړ له ووج ده لهمایکې معنا پهونه دواړو سره رجو ده د رجو په معنا دیل استقامې او زیاده ت نقص. واپس کی دل دہالت دے استقامت او زیادت نہ کمی تا او دی روایت درا ماخوز دے من تکویر العمامه دے پٹکی ول تا اول وا هو لفها و جمعها دا, دا دیر تا اول جمکول دی او روایت د نون د کون ندی مصدر د کان یکون و کونن چیو شے ذا وجد واستقر یوشو من دیشو او اغا قراری و من دو دروص حدیث به درست باب سر وایو یعنی میگنون در چه